Fényképek anyám asztalán Anyám levágta édesapámról a nőket. Oda ment a fekete szekrényhez, kirántotta a fiókját, oly lendülettel, hogy némelyik kép, mert a fiókban fényképek voltak, csak fényképek, szárgyra kelt, s miután anyám letette a fiókot a kis asztalra, hajladozhatott nagy rossz nyökésekkel nyögésekkel utánuk. — Eregy vacsorázni! Sokáig ült a képek előtt, csüggett madár fényes ollóval. Nem tudta, melyiknél kezdje. Dezső és Ibolya, 1942 nyarán. Széles kalap valami szalaggal. Levetséges egy kalap. Dezsőkének hálával, Luca. Hálával. És Luca. Ha! Klári, Dizi, Katócska. Édesapám azt mondta, hogy ez a múltja, és ő a múltjával, tehát édesem azzal, ami elmúlt, az aki. Ezek a fényképek egy nagy kép, dirib darabjai. De őket megtagadni, vagy pláne letagadni, annyi, mint lemondani önmagunkról. S az, a létezés meglehetősen szomorú foka már. Legyen, Luca! Könnyű munka, hisz elég messze állnak egymástól. Dezső bámul, és nem figyel, de legalábbis úgy tesz, mint azt sem tudná, mi az a fotóaparát. Az a kis lút persze nevet. A fogai szépek, ez tény. Aztán egyre sebesebben csattogott az orló. A műtét nem mindig volt hiba nélküli, néha belenyeszetelt édesapám testébe. A kis asztal szélén nőtt a papírhalom. Apám többszörösen, néha kéz nélkül, néha félfüllel, fél lábbal, megcsomkítva, és a parketten a többiek gyűrötten, a szép nők mosolyogva, magabiztosan. És a nagy dühött siettségben, anyám, szélesen kirúzsozva friss nyári kartonruhában, amint behajlított jobb karjába egy levágott férfikész kulcsolódik. Azonnal menj ki abba a rohadt konyhába.